Версії чого? Версії істини. Кожна з версій буде змальовувати свою історію, свою траєкторію події. В кожної версії своя мова, своя образність, свої символи. Але ми будемо проводити зв'язки і показувати, що це все не розрізнені факти, а частини єдиного цілого, єдиного знання. «Вау, чувак, це звучить круто, але хто цим буде займатися?» Я знаю десятки людей і сайтів в інтернеті, які вже таким переймаються. Ти зрозумій насправді, коли людина перестає фанатіти від зовнішнього лоску життя і хочеться дізнатися, в чому ж суть, і найрозумніший намагається Принаймні спробувати це. І ти один з них? Я завжди ставив свою планку дуже високо, ще в школі. І я розумів, можливості, що їх дає життя, треба використовувати. Тоді буде рух вперед, тоді можна буде щось змінити. Ти теж так можеш? Ну так, погодився Раскатува. Можливо, тоді люди хоч трохи перестануть купляти всі ці речі, які потім лежать, нікому не потрібні. Або припинять дивитися телевізор. Так, підтримав його Артем. Дивися ширше. Коли люди знають істину, їм не потрібні держави, які використовують людей у своїх цілях. Знання звільняє людину, їй більше не потрібен такий старший брат. Починає формуватися інше суспільство. Суспільство знання, де панують зовсім інші цінності. Раскатово усміхнувся. Приблизно так само розмито, як він бачив людей у віці між 18 і 55, він мов би у тумані, Бачив складне мережу протистоянь, в яке було втягнуто просту людину. Корпорації, держави, вільні ринки, суспільство споживання і коливання ціни на нафту – все це він відчував, і відчував тривожно, хоч і нерозбірливо. Він відчув цей теплий вітерець, що дув зі слів Артема, і погоджувався з ним. Що ж до корпорацій, то він і сам їх не любив, і завжди жалів людей, які чекали на новинки в світі телефонів чи ноутбуків. Ідея Артьома йому подобалася зовсім більше. «Наша мета – знайти протокод, – сказав Артьом, – набір знаків, з яких виникає все різноманіття знання – яке ми маємо зараз. Тому ми досліджуватимемо не тільки тексти. Ми вивчатимемо всі знаки, які тільки відомі на планеті. Порівнюватимемо алфавіти, аби побачити цю схожість на базовому фундаментальному рівні. Нам потрібно відновити цей первинний текст, який розповідає людині про все, що відбувається на світі. Власне, Інструкцію до цього світу виражено в знаках. Я називаю це протокодом. Ну, круто, сказав Раскатов, беручи шматок дині. Диня стікала під боріддям, тож вільною рукою він ловив краплі соку, що мали крапати на матрац. Може покуримо? Артем, дивлячись кудись за горизонт кивнув. давай. Артем, покуривши, став іще задуманішим, ніж до того. Розкату з його стажем вінцерфера було однаково. Що куривши, що не куривши, просто покурити було певною символічною дією, яка зближала людей, а ще хтось йому казав, що трава охолоджує. Стало збійся спекотно, і від цього не було куди подітися. «Ти не зауважував, у чому полягає особливість Дахаба?» – спитав його Артюм.